Eta komitaren, tahte horretan Euskal bizi duen panorama politikoaz itzeginen dugu, bak e, prozesu bat e, abian dela reiten aldugu eta parte hartzez behinak sorpresak ere e, izan direla askena aldi horietan e, behriki, edotak beraz, deitu zuen manifestatzerat bilbon, behin manifestaldia debekatua izan ondotik Euskal Preso politikoen eskubidean alde, eta preseski, aldaketa aldak eta hori haipatzeko haipatzan e, dugu ere bai atzo jakin den behri bat urritik, beraz Zagularitzak proposamen batekin ziola sokturi laupunduren gainean Oktazitze egiteko prezeski gurekin dugun Maria Eugenia Arizabalaga Eaiotako kideen, Gipuzko buru bat burukidea eta legibiltzakide legi izan dena egunon zuri Egunon, denoi Azteko, bero da, Eusko Jorlaritzak aipatzen dugu atzuko txosten hori, beraz ezkerra behzalari urrian, bake prozesuan eta normalizazioa ujera egiteko elburuz, hori jakin genuen atzo, ITB eta prentsaitatzeren bitartez, mementu egokia da txosten hori egitenzia zeitz egiteko? Ba, tira, e, momentua. Nik ustun dut, Jorlaritzak berria osatu danetik, bere helburu agusinen artian dagoela, ba, e, erkidegoan eta oro har Euskal Herrian, Bakea egonkortzeko arena, bakea egonkortu eta bizik edetza, albideratu ez, normalizazio politikoaren eskutik. Horretan dihardu jaurlaritzak, helburu nagusi da, zuzendaritza berezitu bat ere badauka horretarako plana, ambizioso bat, plan, oso landu bat aurkeztu zan, eta eragile politiko desberdinak implikatu nahi dira plan horretan. Noski, gaiontzeko guztiak ere bai, baina baita, eskara bertxalea eta sortu, ba denon, e ikuspegiko eskara bueno, bertxaleak zerrezan handia daukalako prozesu honetan. Atzo goizean Espainiako tele, e, egunkari batek honen ba, bueno, berri ematen zuen, nola baiteko negoziak eta isilpeko bat izan bariz bezala, eta pentsatzen dut puntu hori argitzeko argitu nahi izan duela, jaurlaritzak eta horregatik aneman duela egindako proposamenaren berri. Ez da negoziak eta bat, da hori, eragile politiko nagusi bat, implikatzeko, benetan implikatzeko saio bat eta askenean bueno ba, jaurlaritzak eskatzen diona esker adertsaleari e, alderdiak ere eta gizarteak oro da ba nola baiteko jarrera moldaketa bat bizikidetza ez da bakarrik bakea hau da ez da bakarrik armak ustea e, da baita ere nolabait bakoitzak izan duen historiaren erantzukizuna e, onartzea Eta, eta beste guztiekin kontzatia ba, hori bide berri batetik e, aplikatu dadin eta horretan diar duten E, jakinaren gainean jendia ukitzia, ba, bueno, ez dago gaizki baldinetzak jendiak deno gusten dugun bezala, ba horretan ba ere bultzada beresi bat ematen baldin badu. Eta gure gomita gaur eh bezala eta Aiyota Alderriko kidea Gipuzko buru batzakarren burukidea ere Maria Euginea Arjizabala dugu gurekin eta lehen zatian aipatzen sinaukuzune e, biziki detza gizarteak e, galdegiten zuela esker bertzaleari pausoak egitea ezote du ere gizarteak eaiota aldehdiari xukalde lanazgain aipatzen duna inigo orkuluk xukalde lanazgain uh, publikoki ere pausoak eh, egitea Ba, bai, e, gu benetan, pentsatzen dute, inplikatzen ari garela kontu honetan, deno zaneten bezala gure lehentasunetariko tasunetariko bat da, krisiari aurre egitiarekin batera, eta baita ere, lege ba, geure erkidegokoa, autogobernu maila, hobetziarekin batera. Bakea eta bizikitetza horrein dela bi urte luze, Etak e, behin betikoz eta betirako armak ustea erabaki zuen, iragarri zuen e, notizia izan zan Euskal Herrian azken namarka da luzeetan bizi izan dugun une historiko handiena, baina egia da handenak askok esaten dugun bezala, bakia ez dela bakarrik lortzen armak isileraziz. Horeindikan e, ere ba daudela, hainbat eta hainbat urrats eman beharrekoak, daude alde batetik ba armek hainbeste urtetan eraginduten ondori hoi aurre egitea, diktimen aitormena egitia, eragindako injustizia aitortzia, eta beste aldetik, ba, bueno, e, Espainiako eta Frantziako hainbat e, ezpeitzetan dauden presoen egoerari ari nolabaiteko e, irtenbide bat, ere azmatzia. Azken puntua hau oso garrantzizkoa izanik, ba, Batez ere Espainiako Alderdi Popularraren Gobernuaren eskuetan dago, berak dauzka giltzak, berak dauka gartzela politikaren gakoa, eta guk e, eragile aktiboa izatea, besterik ez daukagu nolabait errazteko, Ba, orain artean alderdi popularrak eman nahi izan ez dituen urratxoeriek eman ditzaten. Horretaz aparte, jaurlaritzak bizikidetza ere nahi du Landu, horretarako hemen ditugun lau espresio politiko nagusienak ere implikatu nahi lituzke. Lege badago ponentzia bat, bere gorabeerekin dabilena lana egin nahian, ezkerra eta alderdi jeltzalea erabat alderdi. Implikatuta daude proiektu horretan, e, naiz e, Espainiako indar politikoek ba, egin dioten orain artian, eta nola bait, e, zukaldelan asko behar da, eta horretaz apartenik izango nuke denen aldetik ere borondate ona ere beharko litzakela. Espero dezagun orain momentuan badirudi gauzak geldirik daudela, baina luzera jogade ba, nola baiteko elkarren arteko, elkarrizketarako guneak sortzeko behar hori denak ere, antzeman desaten. Preseski, eh, aipatzen harik bizitik maila horretan, eta penu beren ere parte hartza publiko ki, eh, prozesu horretan, eh, zer kaldatu du egoera hori, zer eh, etorri da, erjanduzuk, eh, erjanduzuk, eh, bi urte baino gehiago, pasazirela eta erakundar matak berazagamak utzie egin zituela, gerostik zer kaldatu da, zeratik, ea jota orain ateratzen da? Eh, Ezo ez da, orainatera. Ni guztieta jota betitik dagoela prozesu honetan erabat implikatuta. Orain dela, azte betelu ze, ba, bueno, ba, madrileri stopp. Ezan behar izan genion, Madrileko gobernuak urtero-urtero, ez dakizen bat urtetan eskara dertzaleak antolatutako manifestazio bati debekua. Ez harri lako, gure ustez adibidez hori da, e, denonnak diren eskubide onarrizkoenen kontra egitia, erabat jarrera onartesina eta horretan ere implikatu gara. Baina ez horretan bakarrik, e, lehenu haipatu dut e, oso plan mm, Indartsua abian jarri degula, maila guztietan ikastetxeetan, gizartean, gizarte eragien artean eta nola ez, ba, eragile politikoen inguruan ere eragiteko asmos, horreta aparte, parte ba, gure esku daudeain bat erakundeetan ez bakare jaurlaritza aldun dia bizkaikua edo hain bat udaletan ere ba, bizikiretzarako planak abian jarri ditugu eta etengabe ba, lanian diardugu. Ba, lanian daukagun ha, albidean eskutik eta batzutan isilian, beste batzutan agerian. E, prozesuak bere... Aurrera pauzuak ematen ditu eta hainbat momentutan ba, denok nahiko genukeena baino geldoago dirudi, baina pentsatzen dugu ba, aurrera egin biharra dagoela, baldin eta Euskal Herrian, Euskal Herrian, gure elkarren arteko bizikideza ba, normalizatu behar baldin badegu. Ez duena balio da bakoitzak besteari begiratzia, bakoitzak besteari galdegitea eta norberak berak ez ferresegitia eta denak jera. gerla beraz bukatua da. E, gerra bukatua da. Ber, hemen alderdi sozialista eta alderdi popularrak e, ikusten dutena da, bereziki alderdi popularrak, baina baita sozialistak ere, norabait e, eta karmak utzi zituela eta elkarren artian leian dabiltza e, arma horren aikiatasuna zeni lagokion. Guretzat, erabat, ez da da antzua da hori, eta ez dio gizarteari laguntzen. Guretzat, e, garaile eta garaituen arteko e, diskurtzua ez da, e, jen, gizarteak behar duena baizikan eta e, gizarteak behar duena da, bakia egonkortu eta bizikidea sustatu. Eta bideo horretara erabille guztiak erakartzea, ba ez da erraza zuertatzen ari, ba faktore desberdinazko daudelako eta horien artean esango nuke baita bakoitzaren alderdikeria ere. Ba, alde batera utzita, eskusa baltasunez eta erantzukizunez jokatu behar dela, diogu, eta horretan, ari gara. Prezeski, ikusten da ere baie, atzo beratza plazaratu informazioan, normalizazioaren sailan, diakularitza eragile askorekin e, iz, izketan, mentzatxolaxean hartu izan e, dela, hortan e, zuek ikusten duzu, e, proposan bateratu baten, e, ageraldia, gerurbil batean? E, urbilian ez nuke esango Gusten dut, elantxua gertetzen ari dela Proposamen bateratu bat ez da batere erraza izango. maksimalismoa kalde batera Guk e, maksimalismoa kalde batera utzita Bakuitzak eman beharreko pausuak eman ditzala Eskatzen dugu Leno, aipatu dut, gartzela politika e, Etaren kontrako arma Espreski arma bezala Erabilia izan da Espainaren aldetik Bagartzela zigorren politika E, alderdi popularrak jarraitzen du bere horretan. Ezan ez, etak e, bizirik irauten duen bitartian ez duela hori az, aldatzeko inolako asmorik baina benetan e, iruditzen zaigu egun indarrean dagoen legedia bera aplikatuta daaldeea aldatu beharrik gabe ba, urretxe importantiak eman ditzakeela alderdi popularrak. Eta horretara erakarri behar dugu. Horretara erakartzeko mm, badauden... Tresnak ez dira, hainbeste. Etaren erabakia eta ezkerra dertzalearen erabakia oroar eh, alde bakarrekoa izan da. Horrela iragarri zuten hasiera, hasieratik eta berretxe eginda horrein dela pare batu. Atzo bertan ezagutu izan genuen etako balizko ejecutibaren barne ohar baten eskutik ere. E, Ezin tzaie eman, Espainalei, bere immobilismo horretan jarraide zaten aitzakiarik. E, blokeua aldatzeko era bat izan daiteke alde bakarreko pausuak ematen jarraitziarena. Alegia, eta ez etzituela armak gehiago gehiagoerabiliko. Beraz, hori e, horrela izan da, eta denok hori horrela dela sinetxita, zertarako mantendu arma horiek, e, zerraitik ez utzi. Eta Madrileko gobernuak espaldima ditu hartu nahi, ba asmatu dezala, eta beste bide bat armak e, baita fisikoki ere lagatzeko. Desarmia beraz e, importantia da eta gure ustez lagungarri izango litzateke, ba, presoen egoeraren blokeuari ez azakiarik eskaintzeko. Eta horretaz aparte lagungarri izango litzake baita ba, eragin den mina aitorzia. E, gure ustez badago oinarrizko printzipio bat printzipioetiko zoruetiko deitu izan zaion hori, Eta hitz gutxitan azamatzen baldimadet esplikatzen da, ez atia, ez dagoela ezer, ez dagoela inolako proiektu politikorik, ez dagoela inolako arrazoirik e, edozeinen giza eskubideen kontra eragiteko. Hori ezkera bertzaleak aitortu du, e, oinarrizko eskubide guztien errespetua, baina prinzipiorrek gaur egun balioa baldimadauka, hemendik aurrera balioa izan behar badu, Serergatik ez printzipio berdina ba, norberaren historiari aplikatu eta aitortu ba, orain mm, baliogabekua dena lehen ere horrela zela. Eta azkenian dira keinuak dira ba, sakontasunian gauzak konponbidean jartzeko lagungarri izan daitzesken urratsak eta oraindik ere Ba, naikua argi eman ez direnak. Beraz, ba, tresna guztiak ari gara horretara baliatzen, ba, nola bait pixkanaka, Parizazka ez, baina pixkanaka bai, baga gauzak bere onera, bueltatu zen. Maria Eugina Arizabalaga, beraz, be, segitzen dugu zurekin, azken galera bat, etohtzen zaukuna internetetik, entzule batek, e, bidali diguna, eberaz, e, xinplekien, mandopatak jaitzen da bere tuitek izena, e, Aipatzen da, eh, Rahoi gobernuak beraz egira, kriminalizazen prozesu zehatz hochtan, eta aipatzen dugure bai be EPP-karen beraz bitartekaritza hochtan eratxiloketak izan zeralarik. Uh -huh. e, jakin nahizuen entzulogek, zer egiten zuen hortan EI-otak edo zer iritzizuen hori buruz? Bitzaz, eh? e, EPE pekaren, bitartekarien kontrako ekitea ba, bueno, ba, gauza larria iruditu zaigu. Eta berez, lege ere horrela itortu genuen. EH Bildurekin batera ba, onartu zen ebazpen batetan. Gure ustez, e, balioan jarri behar dugu lege dagoen bakera koponentzia. Eta bai alderdi popularrak, bai alderdi sozialistak, bai upeidek, espanyolen aldetik, baita ere Ebertzaleak hori e, alatzeko ezarri zuen eevazpen asmoa eta antzeko guztiak denok e, lazaitasunez hitz egiteko foro batetara bideratu behar ditugu. Eta nola gait asmatu beharra daukagu elkarren artian elkarrizketa bat gutxieneko elkarrizketa bat gutxieneko adostasunak lortzeko asmotan izango dena eta baliogarri izango dena, e, etorkiunan normalizazio politikoa geure ganatzeko, eta normalizazioa den eskutik Ba gure herri honek daukan borondatze politikoa gauzatzeko bidea, asmatu dezagun. Maria Eugenia, Agri eta Games Jotako kide, Gipuzko buru bat zagaren ere, eskertuko zaituko, orta utziko dugu gaurkoa, e, demora fite joan baita. Mil esker, gurekin egure. Mil esker zuei denoi, eta egun hona izan.